Mindig érdemes emlékezni arra, hogy Arisztotelész írta az első könyvet az etikáról. Nem azért írta, hogy meggyőzzi az embereket, legyenek jók, és nem arról szól, hogyan legyen jó az ember, hanem arról, mi kell ahhoz, hogy boldogok lehessünk. Tulajdonképpen azt mondta, ha én rosszul bánok valakivel, vagy megengedem másoknak, hogy rosszul bánjanak velem, fontos mindkét oldala ennek az érmének, akkor nem leszek boldog csak úgy lehetek boldog, ha nem bánok rosszul másokkal, és nem engedem meg, hogy mások rosszul bánjanak velem. Az a kérdés, ez ellentmondásban áll le a rezilienciával. Mit jelent az, amikor én, mint magyar ember, bemegyek valaki mögött a forgóajtón és előtte jövök ki, mert általában így karakterizálják a magyarokat külföldön? Talpora eset vagyok? Kihasználom mások gyengességeit? Vagy akár mások elveit, szokásait, szabályait? Az a reziliens, aki nem szabálykövető? Azt tartják, a magyar tátosoknak több csontjuk van a szükségesnél. Diószegi Vilmos idézett tátost. Amikor beteg voltam, álmokat láttam. Álmomban elvittek és darabokra vagdaltak egy fekete asztalon. Miután feldaraboltak, egy katlamba tettek és főztek. Mindezt láttam. Amikor darabokra vagdaltak és főztek, a borda körül találtak egy középűt lyukas csontot. Ez volt a fölös számú csont. Az emberek csak akkor válhatnak sámánná, ha találnak náluk ilyen csontot. Ha valakinek egy fölösleges csontja volt, akkor egy csontos sámánnak nevezték. Ha öt, akkor öt csontosnak. Az volt a hit vagy a valóság, hogy egy sámán csak annyiszor gyógyíthatott valóban, tehát annyi élete volt, ahány fölös csontja. Minden gyógyítással elveszítette csontot, egy életet, mert fel kell áldoznia egy családtagját. Ha én mondjuk meggyógyítalak téged, akkor elvesztem, teszem azt az unokaöcsémet. Ezért a sámánok trükkökkel próbáltak gyógyítani, mint Václavik a rövid terápiával. Hogy beugrassák a szenvedőt, és meggyőzzék arról, hogy csináljon valami mást, mint addig. Ne legyen boldogtalan, gyógyuljon meg a maga bajából. Mert akkor nem kell elveszíteni egyetlen csontot sem, sem az unoka öcsémet. Tehát csak nagyon nehéz esetekben gyógyított valóban a sámán. A többi az trükk volt. Én már régen gondolkodom azon, mi az etikája a trükköknek. Paloáltóban megtanultam, hogyan kell beugratni az embereket abba, hogy hagyják abba, ami nem jó nekik. Gregory Betson volt az, aki leírta, mi ezzel a baj. Ha én, mint katalizátor belépek egy családba, megcsinálom a trükköt, ami normalizálja a kapcsolatokat, és nagyon hamar eljövök onnan, rövid távon esetleg működhet a dolog. Tehát rövid távon be lehet csapni az embereket úgy, hogy nekik jó legyen. De hosszú távon nem mert előbb-utóbb rájön az ember, hogy becsapták. És akkor megszakad a kapcsolat. Még akkor is, ha úgy csaptalak be, hogy az neked jó legyen. Gregory Betson nem tudta megéri-e az a jó, amit a becsapáshoz azt, hogy az illető nem fog megbízni az emberi kapcsolatokban. Mert nem fogja tudni, legközelebb ki csapja be, vagy ki nem, és ki csapja be azért, hogy neki jó legyen, és ki azért, hogy rossz legyen. Sőt, Batson azt vallotta, hogy ha tudna is olyan trükköt, amivel mindenkit belehetne ugratni abba, hogy úgy viselkedjen, hogy a föld és az emberi kultúra megmaradjon, szerinte nem érné meg megtenni. Véleménye szerint nem lehet megakadályozni, hogy a pokolba jussunk, mert trükk nélkül nem lehet, és trükkkel pedig nem éri meg. Ha az emberek milliárdjait becsapjuk, hogy azt tegyék, ami jó mindannyiunknak, meg a világ mindenségnek, előbb-utóbb rájönnek majd, hogy átverés volt, és akkor soha többé nem hisznek el semmit. De már így sem hiszel senki semmit. Nos igen, vannak vezetők, akik gátlástalanul hazudnak, és teljesen lerombolják a nyelv megbízhatóságát. Szerintem óriási bajban vagyunk. De persze az ilyen hazugok ultra Szerintem Hitler is reziliens volt, de én nem akarom megtapsolni ezt a fajta rezilienciát. Érdekes példa viszont Milton H. Erickson, aki gyerekként gyermekbénulást kapott, és nem tudott mozogni. Elvékonyodtak a lábai, és egész életére toló tolókocsiba készszerült. Tolószékből hipnotizált, onnan adott elő. Ráadásul színvak is volt. Az egyetlen szín, ami örömöt okozott neki, a lila volt. Úgyhogy itt van ez az ember, aki perceken belül anélkül, hogy tudnád, meg tud hipnotizálni. Lila öltönyben, tolókocsiban, mert nem tud járni. Az ő rezilienciája onnan indult, hogy amikor még csak ágyban feküdt, szüksége volt mindenféle dologra. De okos gyerek lévén nem akart állandóan terhére lenni a családjának. Nem akarta folyton ugráltatni őket, hogy neki ez kell, meg az kell. Úgyhogy rájött arra, hogyan tud úgy beszélni a családtagjaival, hogy azok oda hozzák neki, amit akart, anélkül, hogy tudták volna, hogy ő akarja, vagy észrevették volna a manipulációt. Megtanult úgy utasításokat adni, hogy a családtagok azt hitték, önként csinálják a dolgokat, nem pedig neki engedelmeskedve. Így aztán egyáltalán nem kellett szégyelnie magát, és mindenki jól érezte magát körülötte. Nagyon szerették őt, és mindent oda neki, amire csak szüksége volt. Na hát, ő nagyon szeretetteljes ember volt. A pácienseit hipnózissal, meg mit tudom én mivel, beúratta abba, hogy gyorsan gyógyuljanak meg. Remekül csinálta, és tényleg minden, amit olvastam és láttam tőle róla, az bizonyítja, hogy végtelenül jószívű, szeretetteli ember volt. Ám aztán tanítványai lettek, akik meg akarták tanulni a technikáját. Például Richard Bandler és John Grinder az NLP kitalálói. Az NLP tulajdonképpen az féle módszert akarja. De úgy átalakítva, hogy mondjuk egy ügyvéd meg tudja hipnotizálni a bírót anélkül, hogy bárki észrevenni. Így befolyásolni tudja, hogy azt csinálja, amit ő akar. Hát ez itt nekem már egy kicsit túl reziliens. Mert ez már a hatalomról szól. Uralkodom a másik felet anélkül, hogy azt tudná. Eriksson hátrányos helyzetű volt, számára ez a technika az esélyegyenlőséget szolgálta. Olyan ez, mint a pozitív diszkrimináció. Annak, aki hátrányban van, több lehetőséget kell adni. De ez a többlet nem jár senkinek az egyenlő esélyekkel rendelkező versenyzők között. Ott már csak az szolgálja, hogy az egyik fél a másik fölé kerekedhessen. Ha én reziliensebb tudok lenni anélkül, hogy valaki más rezilienciáját csökkenteném, elvenném vagy elrontanám, akkor rendben van, nincs baj. De ha békjóba kötöm a másikat azért, hogy nekem jobb legyen, s az észre sem veszi, mert meghűítem, az már szerintem nagyon nincs rendben. Mert nem bánok jól a másikkal, még akkor sem, ha azt hiszem, hogy jó cél érdekében cselekszem, vagy mert valakinek jó lesz. Azért, mert az egyéni akaratról szól, én ezt el akarom érni. A baj az ügyvéd példájában is az, hogy akaratos. Nem tudja, nem is akarja tudni, mit kíván a helyzet. Csak azt akarja, ami neki fontos, és kicsikarja a helyzetből azt, amit akar. Ám az akaratosságban van valami, ami nem etikus, immorális. A szeretet csakrája a negyedik, a szívcsakra. A hatalom csakrája a harmadik, ami a köldök alatt pár centivel helyezkedik el. Ilyenkor ez a kettő keveredik össze. A technika lehet a szeretet eszköze, de lehet a hatalomé is. A csak rá gondolom, itt metaforák. Hát persze. Az a kérdés hatalommal vagy szívvel használunk-e egy eszközt. Ott kezdődik a baj, ha a rész nem tudja, mi kell az egésznek. És ha a rész akaratosan eléri, amit akar, az valószínűleg nem jó az egésznek. Azért ezt nem könnyű tisztán látni. Subjektív dolog, hogy mi az egész. Nézzük például Dávid és Góliát történetét, ahol Dávid számára az egészet a saját népe jelenti. Tehát nem Góliáttal van egy közös egészben, nem az emberiség számít, hanem a saját népe. Kiáll Góliáttal, a legnagyobb ellenféllel, a legerősebb harcossal, míg Dávid csak egy kisfiú. Mégis azt mondja, kiáll ellene, és csak annyi idő kell neki, hogy három követ összegyűjthessen. Nincs páncéja, nincs kardja, egy fegyveres harcban esélye sincsen. Csak egy gyermek, aki egész addigi életében a birkákat őrizte, és azzal ütötte el az időt, hogy a parityájával a fűszálakra, levelekre, madarakra, bírkákra lődözzön. Csak hogy ebből a gyerekből a világ legjobb parityása lett. Olimpiai aranyat tudott volna nyerni belőle, ám ez nem látszik rajta. Egyedül ő tudja, mit tud, és tulajdonképpen teljesen nyugodt. Talán még egy kicsit kis is, három követ gyűjt össze, persze abban a biztos tudatban, hogy három elég lesz. Még Góliát röhög, és hetvenkedik, rázza a kardját, mutogatja a hatalmas izmait. Aztán, amikor Dávid meghajítja az első kővel, kész, már meg is halt. Az itt a kérdés, voltak -a ennek a viadalnak szabályai, és azokat ki meg? Ha az a szabály, hogy a szokásos módon, a szokásos fegyverekkel kell egymás ellen menni, akkor Dávid abszolút hátrányos helyzetű, és ezt az ellenfele ki is akarja használni. Ez tehát már az első pillanattól nem fel. Ha kardot kellene rántani vagy birkózni, akkor Dávid biztosan meghalna. De nincs rögzítve semmilyen szabálykönyvben, hogy nem szabad parittyázni. Ezért aztán ő parítjázik. Tehát a keretek nincsenek megszabva, vagy a szabálykönyvet már eleve felrúgták az esélyegyenlőtlenséggel. Nem lehet azt mondani, hogy Dávid szív csak rája nyitva lett volna góliát felé, csak nagyon bátor volt és igazán jó parittyás. Talán még izgulnia sem kellett, igazi profi volt, aki hibátlanul megoldotta a feladatát rögtön az első kővel. És azóta is ünnepeljük. A bátorság például a francia nyelvben ugyanabból a szóból ered, mint a szív. Kur és kurázs. Ez érdekes, mert szerintem a bátorság a szívvel kapcsolatos, és Dávid bátor volt. Bátor vagy inkább magabiztos, nem is ment közel. Igazából nem kockáztatott túl sokat, mert tudta, hogy ha ahhoz az eszközhöz nyúlhat, amiben profi, akkor közel sem kell mennie. Nem a bátorság vagy a vakmerőség vezette, hiszen majdnem biztosra ment. Van ebben valami mélyen csillogó humor is. Az ilyen furfangos kis hősökben mindig van valami vicces. Mint a népmesében a fickó, aki csellel elszedi a három veszekedő törpétől a láthatatlanná tévő köntöst, meg a mérföldes csizmát, meg az ostort. Azt mondja nekik, szaladjanak fel a hegyre, és aki először visszaér, az fogja megkapni mind a hármat. Amíg azok rohannak, ő felveszi a köntöst, meg a csizmát, és huss, odébbál. Tulajdonképpen meglopja őket, de azért, mert neki a mi, az valahol máshol van. A nagy egész neki nem a törpékkel van, hanem a saját küldetésében. Annak érdekében aztán bárkit átver. Amiről te beszélsz, az az átkeretezés. Dávid átkeretezte a helyzetet, és kinyitotta a szabályokat. Tulajdonképpen Vaszlavik is átkeretez mindent a rövid terápiával. Igen, és ez rendben is van. Én azonban másról beszélek. Egyszer Francis megkérdezte tőlem, mi az a fény vagy csillag, aminek a jele alatt dolgozom. Először nem is értettem, hogy mire gondol. Azt mondta, mindenkinek van egy vezércsillaga, amit követ. Jó tudni, hogy mi az. Lehet egy gonosz fekete ördögcsillag, vagy egy angyali megváltó fénycsillag. Szerintem az etikai kérdés, amire én azt mondom, hogy a nagy az egész vezére eljen, ne a rész, legyen meg a te akaratod, ne az enyém, az attól függ, odadja e magát az ember a csillagának. De lehet-e csillagot választani? Vagy te egy valamilyen csillag alá születsz, és csak később veszed észre, hogy ezt a csillagot kell szolgálnod? Tudod-e lelkesen szolgálni, vagy igyekszel megúszni a dolgot, mint például Jónás, aki az Isten szolgálata előle cet hasába került? Néha az ember nem akarja szolgálni a csillagát de szerintem manapság rengeteg ember van, aki semmiféle csillagot nem követ. Se jót, se rosszat, csak a saját kis féregnyi akaratából akar bántani másokat. Nem adják oda magukat valami nagyobbnak. Számukra a saját kis akaratuk a legnagyobb a világon. Minden harcművészet arra tanít, hogy ha odaadom magam annak, ami engem él, és az harcol rajtam keresztül, akkor valószínűleg túlélem, ami történik. Mert az, ami engem él, az élni akar. Én a kis akaratommal csak zavarom ezt. Legalábbis én így gondolom ezt a dolgot. Mit mondtál Francisnek, mi a csillagod? Az én csillagom egy óriási kíváncsiság, és egy mély elhatározás, hogy nem akarok ártani. Tehát kíváncsi vagyok, és nem akarok ártani. Ez az én csillagom.